Пірати взяли курс на острів Гаїті, розраховуючи, що Деріва роль, перш ніж вирушити до Франції, буде змушений відремонтувати там свої кораблі. Під помірними сприятливими вітрами Арабела і Елізабет дві доби борознили море, але французів не бачили навіть здалеку. На світанку третього дня кораблі потрапили в смугу туману. Який утруднив спостереження, а це тільки посилило досаду піратів і їхні побоювання, що тепер уже дерева роль напевно втече від них. Кораблі на той час перебували, як свідчить під у судновому журналі, на 75 градусах 30 хвилинах західної довготи і 17 градусах 45 хвилинах північної широти. Миль за 30 від них з лівого борту мала бути Ямайка. І справді, незабаром на північному заході показався могутній хребет блакитних гір, схожий на ледве помітну смугу хмар. Блакитно-фіолетові вершини, немов, зависли у прозорому повітрі над хвилями туману, що низько стелився над морем. Кораблі йшли під сприятливим західним вітром. До піратів час від часу долинав далекий гуркіт, який для менш досвідчених моряків міг би здатися віддаленим шумом прибою з-під вітряного боку судна. «Гармати!» – вигукнув Піт, що стояв поруч із Бладом на квартир деку. Блад кивнув головою, уважно прислухаючись. «Миль за 10-15 звідси, десь недалеко від порт рояла додав Піт. І глянув на свого капітана. А чи немає це якогось відношення до нашої погоні? Гарматна стрілянина поблизу Порт-Рояла. Мабуть, полковник бішоп з кимось щепився. З ким же ще він може воювати, як не з нашими друзями? Думаю, що це стосується нашого походу. В усякому разі нам треба підійти ближче і дізнатися, в чому там справа. Накажи Стерновим не змінюючи курсу, вони пішли на гуркіт канонади, який зростав в міру наближення до місця бою. Так тривало, напевне, з годину. Та ось коли Блад, напружено вдивляючись милу, сподівався вже побачити в підзорну трубу кораблі, які ведуть бій, гуркіт гармат щух. Але пірати не змінили курсу. Вони висипали геть всі на палубу і стривожено вдивлялися у морську далечінь. Нараз перед ними виринув з земли якийсь предмет, і незабаром вони побачили великий корабель, охоплений полум'ям. Коли Арабелла і Елізабет підійшли ближче, обриси палаючого корабля стали чіткішими. На фоні диму і полум'я показалися голі обгорілі щогли, і капітан Блад. Розгледів підзорну трубу вимпел з хрестом святого Георгія, що тріпотів на грощоглі. Англійський. вигукнув він, не припиняючи спостережень за морем. Він хотів побачити переможця бою, відгомін, якого вони чули, а жертва ось тут перед ними. Підійшовши нарешті ближче до приреченого судна. Вони розгледіли миль за три-чотири від себе невиразні обриси трьох високих кораблів, що віддалялися. Цілком природно спочатку вони подумали, що ця трійка належить до Ямайської ескадри, а охоплена вогнем жертва, очевидно, розгромлений піратський корабель. Арабелла і Елізабет поспішили на поміч нещасним морякам, які увічаї збилися в трьох аж надто переповнених шлюбках біля своєї палаючої коробки. Але Піт, що не відривався від підзорної труби, побачив щось таке, що могло помітити тільки око досвіченого моряка і за кілька хвилин голосно сповістив, приголомшуючи новину. Найбільший з трьох кораблів був... «Флагманський корабель дерева роля Віктор'єс!» Арабелла і Елізабет підійшли до переповнених людьми шлюпок, згорнули вітрила і лягли в дрейф. Треба було рятувати не тільки тих, кому пощастило втиснутися у шлюпки, а й тих нещасних, що, борючись за життя, чіплялися за уламки. Корабля.